Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi kəsrə, yəni i olarsa bu zaman Allah sözü incə oxunar. Misal Bismillah İndi isə gəlin 18-ci izah edər Ləfzatullah Allah sözündə olan ləmin qalın və ya incə oxunmasıdır. Yəni, biz əgər ərəb əlifbasında olan ləm hərfinə baxsaq, ləm hərfinin məxrəci incədir. Yəni, Lə-li-lu Heç zaman La-li-lu kimi oxunmaz Amma Allah sözündə istisna olaraq Allah sözü Bəzi hallarda incə Və bəzi hallarda isə Qalın oxunar Yəni, əgər Allah sözündən Əvvəl gələn hərfin hərəkəsi Ə və ya U olarsa Bu zaman Allah sözü qalın oxunar Gəlin Allah sözündə olan Ləmin misalına baxaq, fikir verin, Allah sözü əliflə başlamışdır və əlifdə ki, ə hərəkəsi ilə ifadə olunmuşdur. Deməli, biz də qaydada deyirik ki, Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi ə olarsa, bu zaman Allah sözü qalın oxunar, yəni Allah, əllə demək isə səfdir. Həmçin gəlin ikinci misala baxaq, Rasulullah. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi dammadır, yəni udur. Bu da artıq Allah sözünün qalın oxunmasıda təsir göstərir və düzgün oxunuş belədir, Rasulullah. İkincisi, əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi iyi olarsa, gəlin Bismillah sözünə baxaq. Bismillah sözündə Allah sözündən əvvəl gələn hərif mim hərfidir və mim hərfin hərəkəsi kəsrədir, yəni idir. Bu zaman Allah sözü incə oxunar, yəni bu gün Bismillah, Bismillah, bunu isə Bismillah deyib oxumaq səhvdir.